Розділ шістнадцятий Як гадаєш, наскільки старе це повідомлення? Запитав Кал, дивлячись на Ганса, який сидів на краю столу, дивлячись на розкладену перед ними грубу мапу. Перша лінія укріплень знаходиться за 100 миль на південний захід звідси. У нас є дві лінії пікетів далі. Перша за 50 миль, друга ще за 50. Півдня потрібно щоб семафор доставив його назад до укріплених ліній. Наша телеграфна станція на залізничній гільці на станції у Айл-Дернес знаходиться за 30 миль нижче, і посланець сказав, що йому знадобилося понад доба, щоб дістатися сюди, переправитися через річку і зайти в наші лінії вище Вищеноврода. Дві доби. Прошепотів, о, Дональд. Ті виродки долають 50 миль на добу під час маршу. Пам'ятай! Вони йдуть через проходи в пагорбах Шенандуа, це трохи їх сповільнить. Я припускаю, що з того часу вони пройшли, можливо, 75 миль. Вони мають вийти на оборонну лінію завтра. Гадаєсь, лінія їх сповільнить. Яка лінія? Відповів О'Донад. Менше трьох тисяч військових і пара тисяч робітників, що прикривають ділянку майже 100 миль у поперек. Там досі є дірки, достатньо великі, щоб цілий умен проїхав, сидячи верхи стремено до стремена. Найкраще для тих хлопців – просто відійти з дороги і залягти у блока Геяузах. Крім того, мерки не цікавлять наші укріплення, вони женуться за Суздалем. Але лише один умен, сказав Пет. Наші звіти свідчать, що у мерки їх понад сорок. Чому так мало? Можливо, «Ти з тієї іншої орди на півдні?» – відповів Кал. «Можливо, вони вважають, що справа вже в кишені, і їм більше не потрібно наразі. Зрештою, їхні слуги вже мають суздаль. Можливо, мені все-таки варто було битися за нього?» – сказав Кал. Його голос був сповнений самого суду. «Ти вчинив правильно?» – різко відповів Ганс. Ми б ніколи не змогли утримати і фабрики, і Суздаль щойно вони зайшли б у місто. Якби вони захопили фабрики, все, над чим ми працювали, було б втрачено. Але якщо Мерків Суздалі, сказав кал, це лише посилить позиції Михайла. Вони утримуватимуть найбільше місто республіки. З додатковою силою ти в десяти тисяч. Разом із тим, що зможе задіяти Кромвель, нас виженуть звідси за лічені дні. Їхній єдиний шлях через вічку вебрід, – сказав Пет. Це додасть принаймні добу до маршу. Можливо, ми могли б уповільнити їх там. Коли? Огунькіт на їхньому боці! – відповів Ганс. Якби ми спробували перекинути будь-які війська з Новрода, а потім через пагорби – їм все одно довелося б маршрувати 20-миль річковою дорогою, а Огунькіт обстрілював би їх на кожному крочі. Хочемо ми того чи ні. Під час Тугарської війни цей корабельний неабияк ускладнював їхній наступ. А так, усе, що їм потрібно, це використати кілька галер як пороми, і вони могли б переправити частину тих звірів просто тут, перед містом, або висадити їх будь-де за нашими силами на дорозі. То сусе залежатиме від Ендрю?» – нервово сказав Кал. «А в нього лише три дні, щонайбільше чотири, щоб усунути Кромвеля і заблокувати річку. У місті ще є Михайло», – заявив Ганс. «Нам все ще доведеться мати справу із ним. Є ще якісь пропозиції?» – запитав Кал. Ганс зневірено похитав головою. «Якщо ми атакуємо місто, ми повернемося туди», де були раніше, охоплюючи занадто багато територій. Ми озброїли район фабрик до зубів, то спринаймні зможемо протриматися тут трохи довше. Але я б запропонував очі Касмар, щоб ви вигадали пекельно сильну молитву. Священник сумно посміхнувся і кивнув. Я візьмуся за це, генерал Ганс. Гаразд, тоді, панове, гадаю, настав час нам усім трохи поспати. Уже майже світанок, сказав кал, ледь стримуючи позіхання, підводячись на ноги. Вільям Форщен. Вийшовши на прохолодне ранкове повітря, кал потягнувся і озирнувся на територію ливарного сеху. Росіяні низькій хмари дрейфували повз, вловлюючи перше червоне сайво світанку. Погода міняється, сказав кал. Відчувається перший дотик пізнього літа в повітрі. Як пізній серпень у преріях. Там, в Америці, тихо сказав Ганс. Мій улюблений час року, сильна літня спека починає відходити. Ти прокидаєшся одного ранку, а на твоїй ковдрі вже перший іні. Може бути сто в день, але принаймні ти знав, що пора року змінюється. Скоро ж не тихо сказав Кал. А ми тут посеред війни. Генерале Ганс. Голос долинув згори. Подивившись угору, Кал побачив, як спостерігач на одній із труб леварного сеху схвильовано махає рукою. Вони зникли. Кораблі зникли. Що ти? біса Маєш на увазі. Зникли. Крикнув Ганс. Ганс, а за ним Модональд. Кинулися до стіни труби і почали підійматися по відкритій драбині. Чорт забирай, генерале, крикнув Кал. Снайпери. Вони не змогли б влючити в бік комори з такої відстані, засміявся О. Дональд. Поруч із ним вибухнув осколок цегли, і, проклинаючи, він підганяв Ганса рухатися швидше. Вони піднялися на висоту 50 футів, протиснувшись у невеликий спостережний пункт, закріплений на вершині труби. Схопивши телескоп спостерігача, Ганс оглянув західний обрій. «Річки не видно!» Прошепотів він, але немає диму, і той броненосець, що стояв на якорі біля гірла віни, зник. но мені!» – гаркнув Одональд і, простягнувши руку, вихопив телескоп із рук Ганса. «Ти ж знаєш, що тобі потрібні окуляри!» – пожартував Одональд. Довгу хвилину він оглядав місто, ледве помітне з вершини труби, а потім перевів погляд на лінії Карфі, що залягли на півночі та півдні. Виглядає нато тихо, нарешті сказав Одональд. У них горять багаття і намети все ще стоять, але більше нічого не бачу. Мінометний вогонь тихо оголосив Ганс. Міна летить, крикнув спостерігач, нахилившись через край коробки. Крик підхопили по всьому комплексу заводських будівель, і всі, хто був на відкритому просторі, подивилися вгору і на захід. Одональ відкинувся в коробці, спостерігаючи, як міна летить все вище і вище. Віддалений гуркіт пострілу прокотився ранковим небом. Здавалося, міна зависла майже над головою і трохи попереду. Буде близько, зі страхом прошепотів спостерігач. Раптом почувся слабкий свист, що щосекунди наростав. Не маючи змоги відійти в бік, Одональ сидів у благоговійній тиші і спостерігав, як міна падала, її запал і скрився на тлі темно-синього неба. Близько, дуже близько, оголосив Ганс. Вставши, він нахилився через край коробки. Кал, решта, забирайтеся звідти. Міна пролунала зі свистом, врізавшись у дах ливарного цеху прямо під димарем. Ганс та Одональ перезирнулися, чекаючи, відраховуючи секунди. «Осічка!» – прошипів Одональд, видихаючи. Вони подивилися один на одного і почали сміятися. «Гадаю, якби в мене була жуйка в роті, я б її проковтнув», – тихо сказав Ганс. Відкинувшись, він подивився на ворожі лінії. «Вони відходять», – різко сказав Одональд. Ганс кивнув і, підвівшись, знову нахилився над коробкою. «Отче, Касмар!» З бомбосховища, збудованого поруч із фабрикою, з'явився прилад у чорному. «Отче!» «Ви справді вмієте створити пекельно сильну молитву?» «Що ти маєш на увазі, сину?» «Вони виводять флот і частину своїх сил». Ендю повертається». З групи внизу піднявся радісний вигук. «Ходімо назад», – сказав Ганс. «Нам треба планувати». Посміхаючись, Одональд прослизнув через нижній люк, зупинившись, щоб подивитися на спостерігача. «Сину, можеш залишити цю роботу собі?» – сказав Одональд, сумно похитавши головою. ще була благословенням. Дивлячись назад, лише легкий стоп диму підіймався на тлі раннього вечірнього неба з димових труб. Вузка бухта кишіла кораблями галери, вишикувані вздовж сотень ярдів пляжу, м'яко погойдувалися на легкому хвилюванні, що входило в бухту з півдня. Уздовз берегової лінії тисячі чоловіків розтагнулися або милися. Їхній сміх котився по воді, як крик далеких птахів. Це був перший відпочинок, який він дозволив з моменту виходу з Рума три з половиною дні тому. Екіпажі гребли по черзі, відпочиваючи, і навіть Маркус, який прагнув битви, Погодився, що нічний відпочинок на березі необхідний, тепер, коли вони наближалися до останнього етапу своєї подорожі. Досі не було жодних ознак Тобіаса, але гірло Кеннебека було порожнім, зі свіжими ознаками табору. Це могло означати лише, що про їхній підхід тепер відомо. Можливо, вже завтра вони вступлять у контакт. озирнувшись на південь, він побачив, як антієтам повільно огинає край бухти. Прямо за ним Республіка Рус перевалювалася на кінці буксирного троса. «Це сім з того часу, як ми вийшли», – тихо сказав Ендрю, дивлячись на Булфінча. «Ви очікували цього, сер», – відповів Булфінч, намагаючись змусити себе звучати бадеро. «Я так і думав, але все ж хотів би вступити в бій з усім, що у нас було». Коли ви воюєте з кораблями, сказав Булфінч, намагаючись звучати як бувалий моряк, ви втрачаєте більше від поламок, погоди і просто звичайних нещасних випадків, ніж від битви. Все ж таки, це втрати, які болять, тихо відповів Ендрю. Він замовк, спершись на рульову руку, вдячний за тишу і відсутність руху під ногами. Вітер співднявщух, і океан став плоским, як лісовий ставок. Вперше з моменту виходу з рума він відчув, що його шлунок нарешті заспокоюється. Еміл навіть зумів змусити його випити трохи е ем м'ясного бульйону опівдні, і він залишився на місці. Ви пропонуєте якісь зміни в плані? запитав Ендрю, дивуючись, що шукає поради у двадцятидворічного хлопця. Стара традиція Нельсона й Перрі, відповів Булфінч з посмішкою швидко наблизитися і битися до кінця. У Кромвеля всі переваги. Його гармати матимуть більшу дальність, і я припускаю, що він побудував кораблі, які також матимуть швидкість. Наша єдина надія – стрімко і жорстко набігти, кораблі вишикувані в лінію, галери захищені заду. Ми спробуємо таранити його, але таран – це набагато складніше, ніж ви думаєте. Якщо ви не влучите в нього під майже ідеальним прямим кутом, човни, як правило, просто зісковзнуть один з одного. З близької відстані ми повинні мати перевагу у швидшій перезарядці, і ми просто спробуємо загнати снаряд через амбразуру. Повірте мені, сер, якщо 75-фунтове ядро потрапить всередину броньованої гармати, розповідати про це майже нікому не залишиться. «Ти коли-небудь був у бою проти іншого корабля?» Запитав Ендрю, усвідомлюючи, що ніколи не питав цього хлопця раніше. Булфінч раптом виглядав, ніби знітився. «Ах, ні, сир», – тихо сказав він. Ендрю посміхнувся і поплескав його по плечу. «Боїся?» «Звісно, ні, сир». «Я був жахливо наляканий», – тихо сказав Ендрю, Ніби ділячи з темним секретом. Єдине, що врятувало мене від того, щоб не зробити себе повного дурня, був старий Ганс Шудер. Мій ротний капітан був убитий прямо переді мною через десять хвилин після мого першого бою як нового лейтенанта, і я, чорт забирай, був майже готовий бігти, коли раптом Ганс опинився поруч, що поради. Смішно! Багато хто говорив, що я поводився як герой, але я скажу тобі, коли справа доходить до антіетама, я не можу згадати нічого, крім Ганса і капітана, які лежали там мертві. І я скажу тобі ще дещо, я досі смертельно наляканий щоразу, коли йду в бій. Я розраховуватиму на тебе, сину, коли почнеться стрілянина. Це буде і мій перший морський бій. Не хвилюйтеся, сер. Сказав Булфінч, його голос трохи тремтів. Ви впораєтеся. Ендрю посміхнувся. Дякую за підтримку. Ендрю піднявся у відкритий люк до рульової рубки і спустився в вузьку коробку. Присівши, він вдивлявся крізь вузьку щілину, як Геттісберг, яким командував Джон Міна і озброєний однією із захоплених пат фунтових гармат. Повільно пропливав пульс за 50 ярдів від носа. У присмерку він мав темний, зловісний вигляд. Відстан дорівнювала длискому рушничному вогню або подвійній картичі для сухопутної артилерії, але саме на цій відстані вони, швидше за все, будуть битися, як два незграбних лицарі давнини, що б'ють один одного булавами. Подивившись униз через відкритий люк на гарматну палубу, Їн схопився за шабель драбини і опустився на відкритий простір внизу. Було трохи комічно бути таким високим у такому тісному кораблі. Навіть коли він стояв ногами на палубі, його голова все ще була в люку. Кивнувши екіпажу гармати, Ендрю заліз у люк, що вів униз до порохового льоху і повільно-повільно опустився. Принаймні, коли корабель стояв, він освоїв підйом і спуск між палубами. Цьмано освітлений пороховий льох був порожнім. Хлопець був на горі з екіпажем гармати. Попрацювавши з сувними засувами, він прослизнув крізь подвійні двері до машинного відділення. «Отже, Еміле, ти вже на ногах!» – сказав Ендрю, проходячи між купами дров туди, де в тиші стояли два двигуни. Єдиний звук – Слабке шипіння пари і глухе бряскотіння кочегара, який підкидав вугілля в один із двигунів, щоб підтримувати запас пари на випадок надзвичайної ситуації. Гарне місце, щоб приготувати гарячу чашку чаю, відповів Еміл. Хочеш? Ендю завагався. Це гарна трав'яна на суміс, моя власна вигадка. Вона піде тобі на користь, не чекаючи відповіді. Він кивнув кочегару, який витягнув кухоль, підставив його під трубу для випуску води і набрав майже киплячу чашку води. Еміл витягнув невеликий мішечок, відкрив його, посипав листя і покрутив кухоль. Скуштуй, Ендрю. Ендрю підніс кухоль до губ і зробив ковток. Яке м'ята? Схоже, я ніколи не бачив такої рослини на землі, але, гадаю, вона служить тій самій меті. Ендрю зробив ще один ковток і посміхнувся, коли тепло торкнулося його майже порожнього шлунка. Капітан обходить корабель в ніч перед битвою. «Ти ж знаєш, я завжди так роблю», – відповів Ендрю. «Навіть коли я був широтним командиром, я залишався з хлопцями». «Гадаю, є якась морська забобона, що капітан або адмірал, хто ти там», Зробив би це, лише якщо б думав, що вони йдуть у відчайдушний бій з невеликою надією на перемогу. У цьому занадто багато невідомого, відповів Ендрю. З тугарами ми знали, що може робити наша зброя і що можуть робити вони. Ми не знатимемо нічого, поки не почнемо битися в цьому бою. Що ж, є лише один спосіб дізнатися, рівно сказав Еміл, і ми отримаємо цю відповідь досить скоро. «Отже, ти кажеш мені перестати хвилюватися. Я завжди тобі це кажу. Це шкідливо для шлунка і серця. Твої нерви тебе колись вб'ють». «Смерть від цього. Найменша з моїх турбот – добрий лікарю», – відповів Ендрю, хитаючи головою і тихо сміючись. «Можливо, тобі варто спробувати трохи поспати, сину». «Трохи пізніше. Еміле?» – відповів Ендрю, «До речі, це добрий чай. Мій шлунок вже почувається краще. Я просто зроблю останній обхід». Поставивши чашку, Ендрю підійшов до кормової драбини і повільно-повільно піднявся назад на головну палубу. З ціні до Суздаля підпливав Дінге. Виліз Фердюсон, і човен розвернувся в ніч і відплив. «Як там республіка?» Фердюсон здригнувся. Невиразно відсалютував позаду, а потім, побачивши Ендрю, знову відсалютував і підійшов до нього. «Я повинен просити дозволу піднятися на борт і салютувати прапору вночі», – запитав Фердюсон. «О, це просто Булфінч з його морськими традиціями», – сказав Ендрю. «Він мене дістає». «Давай просто назвемо це армійським кораблем наразі і забудемо про це». А тепер розкажи мені про корабель. Зігнутий карданний вал на лівому двигуні. Чорт, це вже другий. Я знаю, похмуро відповів Фердюсон. Вона ще може рухатись. Вона буде малопридатна для бою. Можливо, тримулі на годину з кермом, повністю повернутим, і одним двигуном на повній швидкості. Отже, ще один вибуває з бою. Ну... «В мене є ідея, сир», – сказав Фердюсон. Його обличчя, замазане мастилом, засвітилося посмішкою. Я пам'ятаю, як читав про це в Хапа ес Вікли тоді, коли ми були у Вірджинії. Реби здобули невелику перевагу на ріці Місісіпі, і якісь хлопці зробили квакерський човен, який справді нагнав страху на Джонні. Ендрю посміхнувся. «Квакерський човен, кажеш». У мене є все необхідне, щоб зробити його з республіки. Хто знає, може це спрацює. Ми могли б підготувати його до ранку. Що ж, спробуй. Я вже. У мене є люди, які працюють над цим прямо зараз, відповів Фердюсон із радісним оскалом. Чорт, може, нам варто призначити генерала Готорна командувати. Ендрю знав, що Фердюсон не мав на меті жодної неповаги, але цей коментар все одно його зачепив. «Ти добре справляєшся, Фердюсон. А тепер відпочинь». Відійшовши, Ендрю пішов уперед до носа корабля і подивився на води внутрішнього моря. «Швидше за все, завтра, найпізніше післязавтра, все буде вирішено. Хоча я так мало знаю, все одно це буде в моїх руках», – подумав він. Прохолодний вітерець проніса над водою, і Суздаль повільно-повільно почав розвертатися на своєму якірному канаті, повертаючись на вітру, що дув з північного заходу. Вода в бухті почала розсікатися на легкий бриз. Ніжні хвилі з півдня тепер протидіяли вітру, що йшов майже в протилежному напрямку. «Чорт, це обов'язково має статися саме зараз», – подумав він, – і йому стало цікаво, чи не було це якимось знаменням. Джубаді кар натягнув віжки свого скаку перед опаленими полум'ям залишками блока Геуза і спішився. Позаду нього продовжувала гриміти величезна вушка, ряд за рядом, сто в ряд, порушуючи тишу ночі своїм гуркотом. Джубаді озирнувся. Його серце набухало від гордості. Він знав, що повинен бути назад у Кархі, але ця кампанія буде короткою, лише 30 днів, і якби що сталося, кур'євська лінія, що простагалася на тисячу миль, дала б йому знати раніше, ніж за три дні. Хоча він боявся навіть подумати про це. Великий монстр, якого навіть зараз везли кораблем уздовзу з Барея, міг би повернути його лише за день, якщо буде потреба. Під світлом великого колеса він побачив, як із блока Геуза вийшов Суватай. Командир вузки вигукнув привітання і, низько вклонившись, поманив свого карха увійти до будівлі. Це навіть не був справжній бій, сказав Суватай, відблизь смолоскіпа відбивався в його вовчому оскарі. Наші передові розвідники змогли проїхати прямо через позицію. Суватай кивнув на дюжину опалених полум'ям тіл які, як і всі обгорілі тіла, були скручені в тузі клубки, їхні спотворені обличчя застигли в гримасі смерті. Скільки всього? Не більше 50. -ти. мій картха. Хоча ми втратили майже сотню. Якщо це лише початок суватай, нехай це буде і кінцем. Я не терпітиму таких втрат проти худоби. Якимось чином їхні гармати відрізняються від тих, що зробив Кромвель. Вони стріляють у два, майже в три рази далі. Ми наступали, як нас навчали, розосереджено, щоб їхні гармати не могли скосити більше одного-двох. Ми подолали відстань польоту стріли і спішилися. Раптом наші люди почали падати один за одним. Ми атакували це все, що ми могли зробити. й кивнув назад у двері, де вже були підняті борони. Вони стріляють далі. Як це може бути? Зброя виглядає однаково. Суватай передав захоплений мушкет. З цікавістю Джубаді уважно оглянув зброю, але не побачив жодної різниці. «Однак кулі інші», – сказав Суватай. «Ос, це витягли з одного з наших поранених». Він передав кулю, і Джубаді підніс її до світла смолоскипа. Вона зігнута від удару об нашого воїна, але поглянь, вона не кругла, вона загострена на одному кінці, пласка на іншому і порожниста всередині. Якимсь чином це повинно змушувати кулю летіти далі і бити сильніша? Деякі рани жахливі, достатньо великі, щоб помістити туди кулак. Вони змінюють речі нато швидко, похмуро подумав Джубаді. Тепер усе. Чому вони навчилися для боротьби з Янкі, доведеться знову змінювати. Все через цей неправильної форму шматок свинцю. Він засунув кулю в свій похідний мішечок. Як далеко попереду наші розвідники? Можливо, три години їзди. І чи є ознаки опору позаду? Жодних мій картха. У них було в кращому випадку п'ять тисяч тут, розкиданих уздовж цієї лінії. Яку вони будували? Яка її довжина? Вона простягається від моря до високих пагорбів у лісі, добре за півтора дня швидкої їзди. Місцями вона досить грізна, великі земляні форти, глибокі окопи з ямами та кілками перед окопами, щоб зламати нашу атаку. Але вона лише частково зроблена. Звичайно, я вибрав слабке місце тут, де вони ще не копали, щоб пройти. «Дай їм рік, і це може стати проблемою», – тихо сказав Джубаді. «У них не буде року, мій картха», – відповів Суватай. Джубаді задумливо кивнув. «Але ще два чи три у мене, і він почувався б набагато безпечніше в цьому кроці. Чортові бантах! Вони розтагували його нато тонко, змушуючи його прикривати всі перевали». Зберігати силу самою ордою, яка лише зараз переходила на територію карфі, і окупувати місто також. Але нічого не вдієс. Менше трьох днів і все буде закінчено, впевнено сказав Суватай. Будемо сподіватися, що ти маєш рацію, відповів Джубаді. Ти голодний, мій карха. Вмираю з голоду. Пара тіл там не нато обвуглені. Я скуштував їх і насправді вони досить хороші, якщо зняти шкіру. Це звучить чудово, сказав Джубаді з посмішкою. Йому було неможливо заснути. Підвівшись зі своєї спітнілої койки, Тобіас натягнув штани і накинув кітель на плечі, потім вийшов на гарматну палубу. Усе було тихо, човен ледве -лед погойтувався на якорі. Піднявшись по драбині, він вийшов на верхню палубу. Вартовий, що стояв на вахті, відсалютував, і Тобіс, кивнувши, поманив його пройти вперед. На самоті він підійшов до корми і з тихим зітханням сперся на сигнальну щоглу. Усі старі руси зникли з неї, подумав він із сумовитою посмішкою. Він приєднався до флоту, коли вітрила, що надималися, вступали в останні великі дні своєї слави. Коли не було щеплячого гуркоту під палубою, брудного диму, що охоплював корабель. Лише тріскотіння важкого полотна на вітиці, скрип дерева і піднесення відбігу за вітром. Союзна завжди. Як давно це було? Дивувався він. Ми тут понад три роки, а я вступив у 38-х році гардемарином на старий Constellation. Понад 30 років. Ця думка наповнила його смутком. Жодної родини за весь цей час. Окрім родини Моря. Але як він міг мати родину? І він відігнав цю думку, бо в ній було щось темне і страшне. Усі ці роки на самоті, стоячи на нічній вахті, лежачи у тісній каюті молодшого лейтенанта, поки інші підіймалися над ним, щоб жити у великій каюті на кормі. Все це нарешті мало бути виправдане тут. Він озирнувся на довгу темну загрозу того, що він зробив із Огункіта. Мені б ніколи не дали такого вдома, холодно подумав він, але що ще краще, я зробив його сам. Усі інші його кораблі стояли на якорі навколо нього. Вісімнадцять канонерських човнів, схожих на низьких темних жуків, оточували огонькіт, наче злізні нічні істоти, що стережуть свою в водку. Далі, закріплені біля пляжу, були галери, екіпажі яких спали біля весел. Це місце, де я чекатиму, це місце, яке стане моєю перемогою. Ніч перед битвою завжди час для роздумів. Зляканий Тобіас подивився вгору. Ці прокляті істоти досі вражали його страшним холодом. Не спалося. Просто розмірковую про завтра, сказав Тобіас, уважно дивлячись, з ким розмовляє. Я та мука. Мені легше бачити тебе, ви. Люди не можете дивитися вночі, як мо. Він видав тихий сміх, і Тобіас відчув, що його ображено, але тон то був майже поблажливий. Коли в повітрі пахне битвою, духи ворушаться, рівно сказав тамука. Предки збираються у вічному небі, щоб дивитися вниз, спостерігати, вигукувати своє підбадьорення і, перш за все, судити тих, хто буде гідний їхати з ними. Духи ворушаться навіть зараз. Завтра буде битва. Чому вашим духам турбуєте, що робимо ми? Відповів Тобіас. Зрештою, ми лише худоба. Та Мука подивився на Кромвеля, відчуваючи сарказм у його голосі. Цей знав, що він у безпеці, хоча наскільки він справді у безпеці, він не дізнається, доки не стане занадто пізно. Ця війна стосується і нас – Відповів Тамука. «І тут є мерки, які будуть на твоєму кораблі, які також можуть померти». Старий Занкартха, зокрема, подумав Тамука, і новий також. «Твій план чи все гаразд?» Тобіас кивнув у відповідь. «Галери вийдуть із цієї бухти на світанку з двома канонерськими човнами. Вони рухатимуться дуже повільно на схід, прикриваючись, зберігаючи сили». Коли з'явиться кін, якщо він з'явиться, він бігтиме близько до узбережжя. Його люди не мають навичок навігації у відкритому морі. Галери відступлять назад через гирло бухти, а потім огонькіт, і решта моїх кораблів випливуть. Після цього галери розвернуться і атакують назад. Це майже як маневр уїв, подумав Тамука. Улюблений маневр ор із паскою. Заманити ворога в погоню, а потім вдарити основними силами з фландів, поки центр повертається. Але у тебе немає сили у відкритому морі, щоб замкнути сітку. Наші кораблі набагато більш морехідні, ніж його. Ми витратили на їх будівництво рік. Він витратив лише місяць. Крім того, якщо я виведу туди пару броненосців, він побачить дим на своєму фландзі з 20 миль. Ця бухта ідеальна. Пагорби на схід від неї високі, що повинно маскувати наш дим, а Гемелькер залишить кілька людей на березі, щоб розводити димні багаття, ніби це місце для табору. Це має ще більше приховати наш власний дим. Наближаючись із моря, він не знатиме, що тут є бухта, доки майже не натрапить на неї. Є шанс, що з ним можуть бути рускі моряки, які знають це узбережжя і попередять його – але навіть тоді я все одно матиму елемент несподіванки. Будемо сподіватися на це заради тебе. Заради нас. Огризнувся Тобіас у відповідь. Пам'ятай, ти також на цьому кораблі. Звісно, тихо сказав Тамука. Ця худоба була справді цікавою. Якимось чином цей чоловік не був справжнім воїном. У його очах завжди був нервовий погляд. Нестійкий погляд такого – як гамількар, який, навіть звертаючись до одного з обраної раси, все одно не опускав до погляду. Цей виставляв на показ зухвалість воїна, але тамука відчував, що всередині нього був жахливий страх. Це серце не варте було б їсти, холодно подумав він. Тоді до нашої перемоги, прошепотів тамука, розвернувся і пішов геть. я спостерігав, як меркій зник уночі, Містими виродками щось відбувалося. Він бачив напругу між ними відтоді, як їхній чортів принц зіпсував будь-який шанс утримати рум. яким чином це могло вплинути на нього, але він ще не міг зрозуміти, як і чому. Прохолодний вітерець з північного заходу продовжував посилюватися, і Тобіас туйше загорнувся у свій плащ. Чи це той момент, коли я повинен почуватися героїчно? Дивувався він, дивлячись у небо. Картини, якими він так захоплювався, що зображували Нельсона на палубі Вікторі або Джона Пола Джонса, який вигукував свою зухвалу відповідь, завжди приваблювали його. Коли почалася війна, він мріяв, що колись у центрі розвороту ХПС Вікли буде грав'юра з ним на квартирдику, який тисне на повстанський таран. Правда промайнула в ньому на мить. Спогад пропадіння за борт Кумберленда, коли вибухнув снаряд. Вони завжди підозрювали його у стрибку, але не змогли довести. Усе через це. Але чи повинен я почуватися героїчно зараз, адмірал, який оглядає свій флот у ніч перед битвою? Він дивувався, що робить кін зараз. Чи він на палубі свого корабля, сповнений своєї проклятої впевненості, оточений колом своїх захоплених? «Чорт, забирай його!» Прошепотів Тобіас, коли полз проніс опори в вітру, від якого по спині пробіг холодок.